Grădina însuflețită de Sidonia Drăgușanu. Peste cele trei bănci de lemn din grădina care înconjura castelul, zăpada se așezase groasă ca o saltea. Îngerul de piatră, cu arcul întins în mână, avea guler alb în jurul gâtului, iar una din aripi nici nu se mai vedea de substratul de zăpadă. Cine mai era în grădină era trunchiul firav, acum, al liliacului. Erau apoi cei doi vișini care nu dăduseră niciodată rod și zarzăru. Pe treptele care duceau la ușa grea de stejar negru, doi pitici de piatră abia mai puteau zări prin pânza în ninsorii ce se petrece în sala mare cu oglinzi venețiene a castelului. În sala cea mare, în mijlocul covorului, un brad înalt cu ramuri bogate, abia mai putea duce povara jucăriilor și a lumânărelelor de ceară, de toate culorile, a cutiilor cu bomboane, a darurilor fel și fel. Urcată pe o scară, o fată tânără cu părul aromiu, lăsat să fluture liber pe umerii rotunzi, încolocea pe crengile bradului un fir lung de argint. A pe rând toate lumânările și coboră de pe scară. O droaie de copii năvăliră în sala cea mare. Se luară de mâini și se învârtire în hor în jurul pomului. E noaptea de Crăciun, își spuse îngerul. Ce bine trebuie să te simți în casă, sub lumina aurie a candelabrelor, la dogoarea plăcută a sobelor. Eh, nu e totdeauna plăcut să fii pom, suspină-l Zarzărul Zarzăru își scutură ramurile și șopti. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, nu mai poți?" se auzea atunci o voce. Dar ce ai vrea?" Zarzăru nu răspuse. Pentru prima oară în viața lui vroia să fie înțelept și să nu-și îngredințeze dorințele oricui." Poți să-mi spui tot ce vrei. Eu sunt Duhul iernii și noaptea asta, pentru că e noaptea sfântă de Crăciun, am voie să îndeplinesc orice dorință." Orice dorință?" repetă Liliacu. Orice." Să fiu eu un prinț frumos și puternic, s-ar putea? Întrebă vișinul. Firește, răspunse duhul iernii, tu vei avea față albă și palidă, ochi albaștri visători, vei fi înalt și subțire ca o trestie, vei avea darul vorbirii, vei fi una din acele făpturi care cheamă dragostea și prietenia în jurul lor. Vei iubi viața, cântecele și jocurile. Dar vei avea întotdeauna de suferit din plicina firii tale, căci plăcându-ți prea multe lucruri deodată, nu vei ști unde să te oprești. Cât voi trăi sub noua mea înfățișare? Vei trăi cât ține zăpadă. Și eu vreau să fiu un prinț, spuse celălalt vișin. Tu vei fi oacheș și voinic, vei avea vorba și fapta cumpătată, vei fi încăpățânat și ambițios, vei izbuti să câștigi încrederea oamenilor pe delete, Căci nu vei fi atrăgător ca fratele tău. Eu aș vrea să fiu o domniță frumoasă, frumoasă, cum am văzut una în primăvara care a trecut în grădina asta, spuse cu glas subțire și dulce Liliacu. Eu nu vreau să iau înfățișarea unei ființe de pe pământ, vorbit tare zarzăru. Fără florile mele parfumate pe care mi le aduce doar primăvara, viața mea nu e plăcută. Aș vrea să fiu și eu un duh, un duh bun ca tine. Și asta este cu putință, vei fi gândul bun, Gândul care se împlinește. Dar voi, piticilor, ce-mi cereți? Noi suntem bătrâni și ne-am deprins cu nemişcarea. Vă dau puterea de a putea privi în case, prin pereți și pentru că poate nu vă e destul să știți ce se întâmplă cu oamenii, vă dau darul de a citi în inimile și gândurile lor. Dar în cerul de piatră, cu arcul întins, nu cerea nimic. Tu vei fi iubirea. Iubirea? Iubirea de-aproapele tău, îi spune duhul iernii. Am auzit vorbindu-se despre ea. Este adevărat că îmi viața și încălzește sufletele? Este adevărat. Deodată, un vânt rece început să alerge prin grădina. Unde sunt vișinii? Unde e zarzărul? Unde e liliacu? Unde e îngerul de piatră? Se întrebă vântul răbășind mereu noianele din grădină. Dar în aceeași clipă, piticii surâseră mulțumiți că Deși oblanele erau trase peste fereastra cea mai mare a castelului, ei văzură cum doi prinți, unul oacheș și boinic, altul bălan și subțire ca o trestie, se înclină în fața Dianei, fata cea mai mare a bătrânului castelan. Sunt vișini, spuse unul dintre pitici. Dar Liliacu e fata frumoasă. Cu părul lung, cu diadema pe frunte. O vezi? O văd! Câte de frumoasă! Diana, fata castelanului, nu se arătase prea surprinsă la sosirea oaspeților, acelor doi prinți necunoscuți, Mihnea și Grigore, și a prințesei Olga. Olga este logotnica mea, vorbi Mihnea, dorind din suflet ca ceea ce spunea el acum să fie adevărat. Duhul gândului bun Trecu în clipa aceea pe lângă Mihnea. Dorința lui fu împlinită. Prințesa Olga dansă toată seara cu prințul Mihnea și când amândoi dorind să-și vorbească o clipă singuri, ieșiră pe terasa castelului, îngerul de piatră, al cărui chip era cum iubirea, trecu pe lângă ei, atingându-i cu o aripă. Vom fi atât de fericiți, șopti Mihnea. Prințul Grigore încerca să-și facă înțeleasă prietenia pe care o simțise că o are din prima clipă pentru Diana. Fata își făcea vânt cu evantaiul și ochii ei îi căutau nerăbdători pe cei ai prințului Mihnea. El îi plăcea. O, te s-ar putea, gândi Grigore, să-i fiu drag Diana. Duhul gândului cel bun nu vrut să-l asculte. Nu vreau să-i împlinească dorința Că ce s-ar fi făcut în primăvară prințesa Olga Când Grigore ar fi redevenit vișnul din grădina acum învelită în zăpadă? De aș fi o dragă, gândi Diana Urmărindu-l cu privirea pe prințul Mihnea hmm. Dar nici dorința ei nu fu auzită de duhul gândului bun Mihnea, deși era logodit cu Olga, îi plăcea să oprească asupra lui și privirile altoroi frumoși. Și așa se făcu desemplinit tot ce spusese Duhul Iernii în noaptea de Crăciun. Frumosul, dar ușurate cu prinț Mihnea, vrând să strânească numai iubire în jurul lui, pierdu încrederea Olgăi. Îngerul de piatră cugetă cum să dragă răul și în ajutor îi venit Duhul Gândului Cel Bun. Îngerul de piatră. Suflă peste partea din inima Olgăi în care avea mihna locul lui și o vindecă de dragostea ei pentru el. Grigore se cuvenea să-i fie drag fetei. Trecuse aproape iarna toată, încântece și voie bună. Diana, frumoasa fata stăpânului castelului, își găsi un mire potrivit ei. Olga era fericită cu logodnicul ei Grigore, doar mihnea mereu visând altceva, dăduse de miezul mărăciunii ascuns în fundul inimii lui. Se mai scurse o săptămână și apoi alta și într-o dimineață, Diana, fata stăpânului castelului roșu, nu se miră prea mult când văzu că oaspeții ei plecaseră fără să și rămas bun de la dânsa. Zăpada moleșită de căldura soarelui nu își mai putea păstra nici forma, nici scripitor. La fereastra castelului, Diana urmărea pe cer cum se destramă un nor. Privirile ei căzură pe cei doi vișini din curte și, fără să înțeleagă de ce, își aminti de Mihna, de Grigore, de... A fost o iarnă frumoasă, gândia, și trase puternic pe nări mirosul proaspăt și delicat al florilor de zarzăr.